Сунеми по через чорні лунки, сунеми через палний брам з вуглого нащщільнки, плунеми через спом'ienia міос з білою Назавтра о півдні, як уже кілька днів підряд, зійшлися до вогню на моїй ділянці сельбка з дружинонькою хіхі хі і молодий батюк з матір'ю. На моїй ділянці лишень палав вогонь. На інших ділянках уже все поспалювали, що було до спалення. Тепер корували, хвацько різали, ставили куби з паперівки і ріща, і так далі. «Тільки я ще мав зеленину для палення». Розсілися ми довкола вогню, стягнули рукавиці і узялися до полудневої поживи. «Якийсь цей хліб недобрий», – озвалася мати молодого батюка. «Солодкий якийсь, наче висівки пшеничні. Або солодкий, або кислий, або гіркий, або взагалі гливак. Учора мусила качкам намочити й покрешити, такий то був». Раніше то сухий хліб був ліпший, ніж тепер мащений. Не потрафлять пекти в ті хоплі, лишень паскудять хліб. Ще старий Маєвський, коли не п'яний, то добрий хліб пече. Тільки що він, хі-хі, завжди п'яний, зауважила дружинонька Сельпки. Не хоче спадати той мороз, ой, не хоче. Зовсім неможливо курувати, так твердо. Раз за разом, холєра, треба корувачку гострити. Мені вчора корувачка зламалася посередині. Тому що не дають дубини на держак. Лише якісь гівно. Якби нас підтягли під важку промисловість, то й заробляли б ми більше. Там вища ставка. А так записали нас під легку промисловість. Як це легка промисловість, то я важу 25 кіло, кажу. Увечері... Після сокирезади на порубці і після сокеризади в шопі, де я порубав решту колод, стояв я біля грубки у світличці бабці Оленьки, перетоплював на пательні смалець. Той, що його вчора купив у крамниці. Кришив до нього цибулю і часник для ліпшого смаку і запаху. Моя галузка яблуні навчила мене такого доброго способу перетоплювання смальцю. Усе, що добре, маю від неї. Усе. У грубці тріщав вогонь, на пательні шкварчав смалець, поряд на других конфорках сичала вода, що кипіла в чайнику на чай. На комоді цокав той профанський будильник лежебока, бо коли його поставити на ноги, переставав ходити. У селі гавкали на подвір'ях пси, і були це звуки ті славні, домашні, теплі, затишні, що рвали на шматки зі зворушення серця волоцюги. Завжди й усюди, де б він не був Бабця Оленька сиділа тихесенько на ліжку біля грубки У своїй славній, злегка хитливій позі У якийсь момент почала говорити Трохи до себе, трохи до мене, але начебто іще до когось Насто багато страхи добили Вдома не ночувалося, тільки в лісі ми ховалися від банди Або в костьолі по інших селах нападали навіть на костюли. Але в нас якось ні. І так то ми або в лісі, або в костюлі. Як тривога, то до Бога. Щоночі, щоночі. Двісті, триста людей у тому костюлі, бо наше село велике. Чотириста господарств. Жінки, молоді, старі баби і діти. Все в костюлі сиділо. Тихо, ані звуку. Ша. Рано ми верталися і або картка паперу приклеєна на шибі, забирайтеся геть на ваші піски, або хата спалена. Димиться ще. Після часу, за який можна було сказати два, може, три очі наші, у білій голівці бабці Оленьки запалилася інша лампочка. Весела, ясна, не понура й страхітлива, як заграва палаючої хати, а далі попіл і згарища, бабця Оленька почала говорити тепер про щось геть інше, і ще давніші часи, згадуючи ті, коли у Франції була, куди поїхала на роботу, а потім повернулася на схід. Перед війною то все було. Бабця Оленька, власне, не говорила до мене аж ніяк. Трохи до себе говорила і трохи до когось іншого, але зовсім не до мене. І так то бабця Оленька почала перелічувати по-французьки назви 12 місяців через 34 роки, через 408 місяців. «Женв'є, февріє, марс, абр'іль, ме, жуен, жу'є, ут, септомбр, октомбр, новамбр, десамбр». Робила я у Баувера, як вони, патрони з патронкою, поїхали десь на забаву, то я мала ключик до підвалу, відчинила двері і до служби так. Тепер ми робимо собі бал. Дала я їм того вина з яблук, того сидру. «Знаю, знаю», – сказав я голосно до себе, – «пив». То все потім п'яне було, як у Швеції. Знову минув час, який можна було відміряти двома чи трьома оченашами. Смалиць шкварчав на пательні, мішав я його ложкою, а в білій голівці бабці Оленьки запалилася наступна за чергою лампочка з часів новіших цього разу і з часів сучасних. І нащо той старий Бордачевський віддав Гередюкам хату, землю і усе решту? Навіщо? «Ліпше б дав державі, так як я, пенсію б йому дали, і жив би собі спокійно, як пампушка в маслі. До кінця життя Гердюки мали його за те обходити, але Гердюкові не схотілося. Думали, що Бордачевський скоро умре, вони б хотіли. А чи то його вина, що же є? Тепер Гердюкова до суду подала ж на старого». Що старий якийсь отруйний порошок уповидло сипав, що з сокирою на неї кинувся Свідків знайшла, що ніби бачили все те А який то суд? Кажуть, що буде правду казати Присягаються Христа немає, але ж орел є на стіні Герб наш Але Гередюк із міліціянтом великі коліки «Уже хто-хто, а вони один одному шкоди не зроблять. Круг-крукові, ока не виколе!» Далі перелив я смалець із пательні до двох слоїків. Накрив їх зверху пергаментним папером, обв'язав згори гумками і заніс їх до себе на вікно, аби смалець швидко застиг. Потім розпалив у себе вогонь, з'їв вечерю і узявся до зашивання штанини. Кутру кілька днів тому роздер у лісі обгострий сучок полеглої сосни. Кінці рукавів светра мав я пошарпані, тож зашив і їх, аби не поролися. Потім шкарпетки ще зашив. І так мені на тихому шевстві зійшов той вечір, тихий, швейний. Наступного дня у четвер, ох, ті дні, привезли на порубку нам буду. Буда гарна була, просто з підрубанка й молотка, новісінька, зі свіжих білих дощок, із віконцем і з дашком двосхилим. На полозах була четвірка коней, два і два, тягли її від села польовими дорогами, потім просікою, а тепер по лісовій домінанції. З лісових морд і з розігрітих їхніх ніздрів і задів бухала пара. В її клубах то розмазувалися, то вилунювалися, як примари людей, що танцювали довкола Буди. Троє їх було – Кшенжарчук, котрий правив кіньми, і двоє спостерігачів – двоєсіпний ескорт з лівого і правого боку Буди. Мали її підтримувати, аби не перекинулася на якомусь повороті. Усі гучно кричали, матюгали коней, кидалися між деревами, танцювали довкола Буди і так короткими й довшими ревками сунув увесь той почт у клубах пари через ліс. Було близько полудня, сонце стояло у кронах сосон, проманисті пасми і смуги пробивалися крізь вічно зелене гілля і розливалися навськіс і променисто по сутінковій лісистості. Був це той славний, відкритий сонячний намет, обіпертий на стовпах дерев, укритий напівпрозорою, наче шелесткою матерією. Мов би тюллю, наче б газою, чи чимось подібним. Овіяний, завіяний клубами звірячої людської пари, фиркаючий, пирхаючий і гучно гукаючий почт добувся на узлісся сюди, де починалася порубка, і став там напроти мене, на відстані якихось п'ятдесяти метрів, у самісінькому серці сонячного намету, під самою зіницею одного кого. Всі спорубки зійшлися до Буди і оглядали її, обходячи довкола та прихвалюючи фахову столярську роботу. Кщенжарчук випряг коней, почастував цигаркою своїх помагачів з ескорту і сам запалив. Далі витягнув з кишені ключик і відчинив двері до Буди. Гарно було всередині. Шикарно. Великий стіл по центру, а по обидва боки столу – лави для сидіння. Під лавами, котрі мали підйомні зверху ляди, були коробки на знаряддя і хто що захоче. Буда сподобалася всім. Лунали гучні вигуки захоплення. Казали, що тільки грубку зробити, колеса причепити, пару коней запрягти, ведмедя купити і можна їздити по Польщі як цирк. Прийшов гайовий із білою аптечкою із виведеним на ній червоним хрестиком і повісив її на цвяшку на стіні. Вирішили ми, що ключ до буди ховатимемо під лівим полозом. Останній, хто йтиме з порубки, має не забути зачинити буду і ключ сховати на своє місце, а не до кишені. Кщенжарчук побалакав хвильку з гайовим, далі відчепив коням з одного боку валики упряжі, аби було їм легше йти і рушив зі своїми помагачами назад до села. Було близько полудня, як уже хтось зауважив, отже пора на обід. Мужчини – пиляр Нікодем, Сельпка, веселюк, томаля, молодий батюк, гайовий і я – розсілися тісно у буді, на лавах, а жінки, для котрих у буді вже не вистачало місця, розсілися довкола одного з вогнищ на моїй ділянці. Кожен вийняв свій провіант – і їли ми, запиваючи чаєм і побалікуючи. Жінки там про свої справи побалікували, хлопи тут про свої. Гайовий закинув нам, що пан уже вибрав місце в лісі на прорідку. Як закінчимо роботу тут, на порубці, то підемо туди проріджувати, себто потрошити ліс. Потім, по так званім обіді й по випаленню цигарки, розійшлися ми кожен на свою ділянку до своєї роботи. Баби встали від вогнища і пішли за своїми, за чоловіками, за батьками, за братами і синами. За мною пішла моя тінь, і вона, моя думка про неї, вірніша від тіні моєї. Тіні моєї не було зі мною, коли на небі стояли хмари, а моя думка про неї завжди була при мені. Ніколи від мене не відходила, де б я не був, а бував. Бував я тут і там, і ще десь, і ще десь. Не раз дуже далеко кидав, жбурляв мене туман і мли, то й беручий димний стовп. А вона, моя думка про неї, про дівчинку мою, про галузку яблуні мою, завжди була зі мною. І незалежно від того, чи про неї я думав, чи не думав, що часом траплялося, та моя думка про неї, то було щось таке, як має щось вроджене, щось від народження, щось ненабуте, як знання із книг, наприклад, а щось вроджене, як талант, наприклад. Талант, наприклад, грати на музичних інструментах або талант малювати. Тож я мав той талант дивовижний, думку про неї. Якщо маю якісь, може, інші таланти, то вони є в глибокій, дуже глибокій тіні того таланту, завдяки котрому. Ні менше, ані більше я живу. І думаю просто, що якби не міг я про неї думати, то ані менше, ані більше помер би той, котрий це тут просто, звичайно, спокійно вам сповідається. Сидів я після сукеризати біля вогню й чекав, поки допечеться картопля в жару. Щойно перевірив її патиком, але ще тверда була. Чекав я отже, сидячи на плащі, на пеньку, дивлячись у вогонь, і сопучи по дні важкому. Але про що? Про що я сопів, дивлячись у вогонь тієї ранньовечірньої години в сутінках, що швидко западали, того січневого дня 1960-го року? Не про що я думав, а про що сопів? Тож про що? Знаю про що. Щиро кажу, знаю, про що я сопів тієї ранньовечірньої години, бо не вперше сотні разів про те сопів, І щиро кажу знаю про що. Тобто уся душа й усе тіло знали, А лишень уста, уста лишень не знали, наче ті уста належали не до тіла, ані до душі, начебто чимось окремим були. «Уста на кораблі, уста усі в смолі», як казав один, тож тільки вони уста не віддали, не вміли до того скластися, не знали того способу складення, аби назвати його те, про що я сопів. А такий спосіб, мабуть, існував, а якщо існував, то була можливість його віднайти, відкрити, то чому ж і далі я його не відкривав?» Я, котрий уже відкрив кілька добре схованих справ, глибоко схованих, глибоко під мохом, під горою осіннього опалого листя, під каменем або високо схованим у кронах дерев, або ще вище над деревами, у хмарах схованих, або ж схованих на самій поверхні, посеред дороги, але, як то кажуть, під ліхтарем найтемніше». Тож мав я на своєму рахунку кілька непоганих відкриттів, котрі колись докладно по пунктах перелічу. А чому ж і далі не відкривав я того способу складання уст, аби назвати те, про що тієї ранньовечірньої години я сопів, дивлячись у вогонь, котрий був мені помічний у цій справі. Знав я про те і знав, кажу, знав, про що сопів, тільки уста. Уста лише не віддали того способу складання, аби його голосно чи тихо, радше тихо назвати. А може, може не існує такого способу? Але чи це можливо? Чи ж не було на нього слів? Чи ж би у мові, у бракувало певних слів, тобто певних літер в абетці, без котрих не можна скласти певних слів, без котрих не можна назвати певних станів, ні чуттєвих, ні розумових, ні нервових, Ось, наприклад, споглядання вогню, звичайне. Ось, наприклад, сопіння у космос легендарне. Увипроводив я голос із глибини на поверхню, поворушив устами, аби спробувати. Спробувати. Ану ж самі укладуться уста. Ану ж вимовиться воно само. Власне, тепер у цю мить. І тільки в цю мить може вдатися. І що? Що сталося? Белькотіння якесь видобулося мені з горла, блеяння, белькотіння, якесь булькання смішне й несамовите, щось як у багнах уночі, ті відголоси дивні, начеб хтось ішов по купинах, і вони западалися в мул із тим бульканням, а потім тиск знову підносив їх, випихав їх нагору, на поверхню, з тим бульканням. Тож щось таке почув я, переляканий. І на мить, здалося мені, мав я враження страхітливе, що вже не зможу заговорити більше, що втратив я мову назавжди, що відібрана назавжди була мені мова, як покарання за сміливість мою, що насмілився я. Почув я кроки за мною і зірвався на ноги, уже з сокиркою в руці. Відступив я у морок поза коло близько, котрий бив від вогнища. «Що таке? Чого так зірвався, як заяць під куща? А, це ти, пересаду. Я? А ти думав, що хто? Ні, нічого. Не почув, як ідеш, і перелякався трохи. Бо я якраз тихо йшов, аби налякати тебе. Краще не роби таке, пересаду. Бо я зі страхополохів. А в страху знаєш, як воно. Людина не дивиться, лишень й шпурляє топірець. «Ну, добре, добре. Тепер вже ти мене налякай!» Зашумів вітер у лісі. Пішов такий повів по деревах, така понурість війлива. «І з ким ти балакав, Прадеро? Бо я щось тут нікого не бачу. І з собою балакав, чи як?» Увійшли ми з двох протилежних боків у коло близьку, котре било від вогню. Пересад сів на пеньку, а я присів біля вогнища, і почав потиком вигрібати картоплю. «З Богом», — говорив пересаду, але не міг договоритись. «Із самим паном Богом балакав?» Хотів, але він не хотів зі мною балакати, ані слухати не хотів. Вивернув мені язик у писку, аби слов я не міг вибовкати, тільки саме блеєння. «Ну, але частуйся, Пересадо, частуйся!» Підсунув я патиком дві картоплини у бік пересади. «Я тобі так скажу. Маю торбі з півпляшки. Давай потягни собі, Прадеру, бо ти щось мені хворим видаєшся. Гарячку ти, певно, маєш. Або ж мстишся мені, що я хотів тебе перелякати, і тепер ти мене лякаєш? Не вино, а оцет. Як вони його взагалі роблять?» Завтра ми самогонки нап'ємося, воно буде ліпше. Одразу почуєш себе ліпше. Обіцяю тобі, от побачиш. Назавтра пополудні упав сніг, ішли ми з пересадою через ліс до чернявий. За самогонкою йшли. Сніг падав, як дзвони на дев'ятницю, але в лісі затишно було. Десь недалеко кувала зозуля. Цілий день сьогодні кувала. Налічив я нам, моїй дівчинці, собі Сто літ іще життя. Після сотні перестав уже лічити. А вона кувала далі. Думаю так, що, мабуть, то дві зозулі кували. У такий спосіб, що як одна переставала, то друга починала. І так у двох позмінно. А може, то три зозулі кували. Ішли ми видовженим кроком... Аби встигнути вернутися до бобровиць Перш ніж западе ніч Сніг крізь високі крони І нижче гілля Сипався шелестливо на наші голови Плечі й пригорблені спини Пересадимав на голові Свою шапку-атаманку А я просто волосий Як то мені характерно Але вуха були в теплі Бо мав я навушники Вона мені їх сплела гачком Її руки кохані за все їй віддячусь уже незабаром, коли скінчиться моє опанування, Моє затьмарення тією і млою, коли скінчаться її переслідування, За димки, за вії, за вірюхи й вируючі димні стовпи, Що кидають мною, шарпають мною, і грища вельми карколомні собі зі мною виробляючи. Бережіть мене, озорі милі! Ліс закінчився. І стояли ми тепер на його краю, на узгір'ї, що височило над відкритою околицею. Унизу лежала чернявка. Біло, біло! Ох, галузко яблуні! Як біло! Сніг сипав, а з коменів села ішли дими просто вгору. Бо вітру не було. Тиша стояла. Тільки той славний шепіт. Шелест сніжинок, що терлися на люту одні до одних, й опадали поволі, причасно якусь нападіл. «То скільки купуємо? запитав пересада. «Скільки чого? Ага, думаю, літру. Ліпше купити одразу дві, аби двічі не ходити», – мовив пересада. «Як вважаєш, Прадеру?» «Можемо купити дві літри, але я нині багато не питиму». Кілька келешків до вечері й перерва. Та я теж цілого літра нині не вип'ю. Лишиться на завтра, на суботу, а може навіть на неділю. Ось сорок. Ти ще додай сорок і купи два літри. Зі мною не йдеш? Іди сам, а я тут почекаю. Подивлюся трохи, як падає сніг. А взагалі-то баба мене не знає. І як побачить чуже обличчя, може перелякатися, що якісь шпигуни... Може сказати, що немає, якщо що, якщо хто, і так далі. Скажу тобі, що ти цілком маєш рацію, Прадеро. Маю рацію, пересаду, але ліпше, щоб я мав ресторацію. Гей Богу! А це добре було б. Не треба було б нам такий шмат дороги по такому снігу чалапати. Гей Богу! Добре було б. Але ж і пили б ми. Шуруй, пересаду, шуруй. Бо нас нічка застане в лісі Пересада Великими напівкроками Напівскоками Напівзійшов, напівзбіг По схилу униз до села А я запалив цигарку І спершись на дерево, на тім краю лісу На тіму з що височіло Над відкритою околицею Дивився, як падає сніг Було якось так Неймовірно урочисто Фантастично помпезно Ця мить Мить і місце, мить, місце і час були начебто для складання якоїсь присяги. І зробив я це. Заприсягнувся я собі. Я, Яник Прадера, волоцюга і колишній студент, три курси слов'янської археології – Учасник багатьох вуличних бійок, неодноразово поранений, гнаний колись несправедливо, як опісля виявилося народною владою, переслідуваний і далі несправедливо, як напевно колись виявиться через імлу. Той дим, той дим, ту імлу, ту імлу. Мужик гнучкий, як гума, міцний, як сталь, і тендітний, крихкий, надкрихкий, як те скло». Заприсягнувся я, що не дам себе пригнічувати, не дам себе гнобити, бо я кохаю, я закоханий невимовно, неможливо передати, як пречудово я в тебе закоханий, дівчинко наймиліша, галуско яблу ніж життя мого і млистого. І хай собі будуть усі мудреці зі своїми розумами, а я з моєю любов'ю хай буду собі дурний». Так я собі заприсягнувся, палячи цигарку, зіпершись об великокронну сосну на тому краю лісу, на тіму з що височило над відкритою околицею, засипаною снігом біло-біло, і ще досі снігом засипуваною, бо падав сніг і падав. І по глибоких слідах пересади, котрий недавно пішов схилом униз за самогонкою до Черняви, уже не було слідів». Засипало їх. Запалив я другу цигарку і дивився, як падає сніг. Пригадалося мені, як зустрів я колись на моїй димній і млистій дорозі одного хлопця. У потязі зустрів. Недовго були ми разом. Недовго. Дуже мені подобався той хлопець. Дуже. Але те, що він казав, казав, що бачив щось, що він називав «ціла яскравість». «Не йдеться тут, – казав він, – ні про життя, ні про смерть, ні про сенс щоб безсенсовність, істоту існування, причину і наслідок, матерію і дух, серце і розум, добро та зло, світло і темряву і так далі, і так далі, а про щось геть інше. Йдеться, – казав він, – про те, що все разом узяте і подане на блюдці. Як тебе звати?» Запитав я його, коли він висів на якійсь малій станції. Пам'ятаю докладно ту станцію. Маю її міцно закарбовано у пам'яті. Немає значення, як мене звати. Немає значення. Не про це йдеться. Бувай здоровий. Сподобався мені його залізний висновок, і сподобалося мені те його «бувай здоровий». «Бувай здоровий» не казали так віддавна. Вийшло воно з моди Те прекрасне, просте прощання А він, бувай здоровий, сказав І це якось так, наче б щось знав про неї Про ту імолу мою, що мене всюди переслідує І допавши мене душить Відчинив я вікно з коридору потяга на пероні І він тоді підійшов до мене до вікна Подав мені руку і сказав «Едмунд, Едмунд Шаруцький, а ти?» Яник Прадера, «Бувай здоровий, Янку!» «Тримайся, Едмуде!» Пересаде не вертався, а я на тому краю лісу, спершись на дерево і з руками в кишенях, дивився, як падає сніг, думаючи про цілу яскравість Шеруцького. Велика, небувала справа та його ціла яскравість. Але щось страхітливе, щось страхітливе і нелюдське було в тому всьому – Тут не йдеться ні про життя, ні про смерть, ні про сенс і безсенсовність, істото існування, причину і наслідок, матерію і дух, серце і розум, добро і зло, світло і темряву і так далі, і так далі. А про щось геть інше. Йдеться про це все разом узяте і подане на блюдці. Щось нелюдське було в тому всьому. Він сам, Шаруцький, тому зізнався хоч іншими словами – і коли я побачив ту цілу яскравість, то не відчував нічого, ні смутку, ані безнадії, ані страху, ні переляку, ні радості, ні надії, ні спокою, ні захвату, ні піднесення, ані навіть звичайної байдужості, нічого, ніякого почуття. Тож він сам у тому зізнався, Шаруцький, що не людське щось було у тому всьому, хоч не використав такого слова». Але інші слова, котрі до тієї, власне, нелюдськості простою, як стрільнув дорогою, вели. Бо та ціла яскравість, то було щось таке, побачене виразно, десь споза чогось. Іззовній, з боку, знизу чи згори, все одно, але споза кола. Чи то ліпше сказати, споза еліпса. Саме так, споза еліпса нашої галактики. Йдеться про це все разом узяте і подане на блюдці, казав Шаруцький. Шаруцький перебуває там собі десь поза цим і бачить, скажімо, згори еліпс нашої галактики. Тож ось воно, те саме блюдце, чи швидше таця. На таці, як овочі, дині, кавуни, яблука, сливки, горіхи, тіла небесні, сонце, інші зірки, мільйон сонць, Туманності, комети, планети, десь там серед планет Земля, маленька як вишенька, майже аби зовсім невидима в тисячочисленній гіперболічній течії небесних плодів. І тоді, воїстину, може, не про те, що там на вишенці діється. Життя, смерть, добро, зло, світло, темрява, любов, ненависть, війна, мир і так далі, і так далі – тільки про це все разом узяте і подане на таці. І безперечно щось божественне є в такому баченні. Напевно, але через те може що божественного, тому власне не людського, страхітливо не людського. Богом можна бути тільки часом. Дуже рідко таке трапляється і досить швидко закінчується, і це добре. І там, поза Еліпсом, дуже рідко можна опинитися, і досить швидко це закінчується, і це добре. І поза тими короткими випадами, ти завжди тут, на цій планеті, і це дуже добре. І тоді вже не так воно є. Тоді воно є так, що тут, однак, йдеться про любов, про життя, про добро, про світло, про мир і так далі, і так далі. І недобре. «Недобре з цим на планеті, погано з цим, але йдеться про те, що за нього треба битися, тож так воно є, і якщо я до цього дійшов, до того, що так воно є, а не інакше, то Шаруцький теж, напевно, до цього дійшов і швидко звідти, з поза стратосфери, вернувся на планету, і так, як він мені уявляється», то десь там тепер у самісінькому серці якогось міста, або у передмісті біля шлангбаума, або в якомусь селі, загубленому серед лісів і полів, так як я його уявляю, тудись там тепер б'ється, воює як лев за любов, за життя, за добро, за світло, за мир і так далі, і так далі, або не добився туди. І десь там тепер, бо де, накручує коло собі поза стратосферою, або добився чогось іншого. Не повернення на планету і не накручування кіл собі поза еліпсом, але чогось іншого. Але чого? Чого можна ще добитися? Пересада повернувся і подав мені цілу літру моєї частки.